un patrimoni cooperativ físic, per tant, vincula la memòria cooperativa, la recuperació del patrimoni i la promoció del cooperativisme. Avui crec que són tres eixos que hem vist que nosaltres hem anat treballant més o menys de forma que s'han anat realimentant. Eh, sense la recuperació de la memòria cooperativa, potser no haguéssim recuperat la llei de Altersencenca i ara, amb la recuperació de la llei de que estem impulsant el cooperativisme avui, fent-hi un postgrau d'Economia Social i Solidària allà a la gent que crearà les cooperatives del de futur o que està creant. Per tant, aquest vincle em sembla, em sembla bonic de, de posar-lo en valor i de, de pensar-lo estratègicament. També. La recuperació de la memòria cooperativa, el patrimoni i la promoció del cooperativisme. Nosaltres comencem a, a promoure el cooperativisme al barri al 2008, tota aquesta feina és el, el 2008, bàsicament amb l'escenari de la crisi econòmica, ens trobem en què doncs, la crisi està molt vinculada a l'economia global i a partir d'aquí fem una mena d'un binomi d'entendre que el barri pot ser una unitat no només de convivència, sinó també una unitat socioeconòmica d'economia local, és dir, una contrapartida a l'economia dels grans mercats financers, etc. I pensem que el barri té una, una xarxa de sociabilitat, un, un teixir associatiu, que pot ser una bona matriu per desenvolupar activitat econòmica de proximitat, per tant, el cooperativisme no deixa de ser un associacionisme econòmic. Per tant, a Sants, que nosaltres veníem de l'entorn de, dels moviments socials, de les ocupacions, de l'Assemblea de, de la Barri de Sants, aquest escenari de, del contrapoder associatiu-local, pensàvem que la naturalesa associativa podia desplegar-se en un àmbit econòmic. També, no? I a partir d'aquí doncs, vam començar amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i la Ciutat Invisible i altres cooperatives, a fer un treball en diferents prons. No? Primer, reciclificar el cooperativisme, perquè el cooperativisme estava mal vist. Aquella... Tothom tenia la ideologia de l'èxit, segurament. No? Els diners fàcils, de... els cooperatis s'ho exploten, cobren poc, no? el que mola treball de la construcció no? i guanyar 3.000 euros al o 4.000, comprar-se el cotxe, la hipoteca. Aquesta la ideologia de l'època. Ara no ens haguem oblidat, però els cooperativistes com una cosa del passat i de model de modè. Per tant, vam a fer una resignificació del cooperativisme, diguéssim, cultural, no tota la idea que operes o competeixes, que es van llançar a nivell gràfic, de posar l'accent en que la crisi havia canviat la lògica i que, per tant, s'havien de recuperar unes formes culturals que ja no eren les de la competitivitat, l'èxit o l'èxit individual, sinó el procés col·lectiu, l'ajuda mútua, la solidaritat, la creació col·lectiva, que no? em deia, hosti, a Facebook, en aquella época, tothom coopera Facebook, però qui es queda als beneficis d'aquesta cooperació és el senyor Zucker, com es digui, no? Aleshores, en el capitalisme immaterial més radical d'aquella època també hi havia cooperació. Aleshores intentàvem anar rescatant fils per fer despertar la gent també aquesta, aquesta cooperació que estava dormida. No? Després vam intentar fer intercooperació en les cooperatives de l'època, les doncs que hi havia, les hem mapejar, les hem conèixer, les hem anar buscar, i ens típiques respostes de bueno, venim a parlar amb la cooperativa què feus? No ho sé, recupem el jefe no? també hi havia aquest, aquesta realitat de les cooperatives de treball no? i una cooperativa molt poc interessada a fer un treball comunitari una cooperativa molt poc o molt centrada en la seva supervivència i molt poc amb molt poques ganes de xarxar-se de tenir una vocació doncs, de, dels valors històrics del cooperativisme, no? que és la tota la preocupació del servei a la comunitat, a la intercooperació. Volem trobar-nos un, un sàny cooperatiu molt, molt poc eh, permeable a aquests valors dels ensam que té no, el cooperativisme, també això s'ha de comentar. No? Igualment nos doncs, veiem seguir picant pedra, fer la fira del cooperativisme eh, i que les cooperatives que sí que es volen vincular vosaltres al comú. Intentar recuperar l'espai públic com un espai per al cooperativisme, doncs també s'expressés les files del cooperativisme, no? això que la fes segurament ha fet d'una manera molt central a nivell local, a nivell molt quotidià i també a difondre tota la qüestió del cooperativisme en escenaris que no eren els, els habituals, no a l'associació de veïns. Es pot parlar de cooperativisme a de veïns? Això no es, no es feia des de feia molts anys, no O a les escoles, o a les biblioteques, o en entorns de vida quotidiana. No? Aleshores, d'alguna manera vam anar desplegant de forma intuitiva el, una sèrie d'estratègies o metodologies per anar posant el cooperativisme al centre de nou, que en aquell moment no hi era. I altra gent està fent el mateix al Prat o altres ciutats. No? Jo crec que tots no coincidien en aquesta reactualització del cooperativisme, però durant els anys 90, eh, aquí la gent de 2000 cau a viure més intensament, també. Què que passava el cooperativisme abans, de la crisi. No? Dintre aquesta estratègia multiestratègia, per entendre'ns, també intuïtivament vam començar a treballar la qüestió de la memòria cooperativa. No? però Segurament mm, va ser, no va ser molt buscat, Va ser eh, bueno, per aquests petits detalls d'anar caminant un dia per la Baia, pel carrer i d'elles i veure que hi ha unes lletres esborrades allà que diuen cooperativa obrera a l'ia de Tixsenca. Qui és això? O sigui, de cop i volta dic, què vol dir? Po era difícil dels edificis més majestuosos del barri queus semblaria arquitectura burgesa, no? Doncs era una cooperativa obrera. En sèrio? Anem, anem a l'arxiu, anem no? a buscar-ho, no? I a partir d'aquí ens va passar el mateix amb, altres, amb el model del segle XX, no? Potser no és tan majestuós, però també és un edifici espectacular, no? Anem a a la Sala Capito per fer una estimació, no? mm -hmm. quan era una llatina, de batxata. I és un edifici també d'un patrimoni popular, obrer, espectacular. no Tot aquest patrimoni, clar, estava absolutament menys preat per 40 anys de ja dictadura franquista, no reat, també per 40 anys de d'esmemòria democràtica, d'hegemonia de, de del neoliberalisme, d'hegemonia de, de l'Estat com una forma d'articulació social, també, per una, per una història molt poc centrada en la vida cotidiana de les persones, també acadèmicament, les cooperatives. No? La gran city car, la gran lluita, sí, no? la gran bàbat, però la cooperativa que les dones la van a comprar, això, històricament, quina importància tenia, no? Llavors, també ens hem trobat en un escenari molt de menyspreu de cobratius molt bé perquè era molt quotidià i, per tant, important com alimentar-se. Després, això ens hem trobat amb, amb reflexions curioses, en el marx sobretot, que és amb el company que hem fet tota la feina de, de recuperació de, dels barris, parlant dones del Poble Nou, que han mort recentment, no? antigues socis de la, de, la, de la Flor de Maig, que ens deien, però això perquè em pregunto, quina importància té? senyora, o sigui clar, nosaltres des de, vista, de veure que l'economia està agenomitzada pel capitalisme de forma absoluta entendre que una cooperativa que té 1.500 famílies associades l'any 21, que estan fent tot el seu consum, les seves mutualitats la seva cultura, la seva educació de forma bueno, fora del mercat capitalista, senyora però nosaltres això, això és excepcional bé, això ho fes tothom llavors seu, la seva reflexió de tota la meva família tot el meu entorn d'amics, tothom estava a la cooperativa, era la l'espai natural d'unes generacions, no? Llavors, no li donava importància perquè el que havia viscut, no? Llavors, clar, això per nosaltres era un regal, no? O trobar dones del barri, també, que... de la nova obrera, no? per exemple, que... Mm, no sé què tindré per casa de la nova obrera, no? I després et venen amb una carpeta amb 150 fotos dels anys 30, dels grups de cultura, dels grups de teatre, i dius, això hauria d'estar en, en els museus, això hauria d'estar als museus o els carrers, no? I en canvi, és una memòria privada que no s'havia collectivitzat. Aleshores, tot el procés de recuperació de la memòria cooperativa ja crec que és una col·lectivització de la memòria i em posar-li en valor. També és cert que tot això segurament anys enrere no es podia llegir. Això és una reflexió que també en fem nosaltres, és a dir la memòria no és una qüestió estàtica que sempre perdurin el temps, no és un patrimoni material per tant és un patrimoni material que no és de gastar un valor i nosaltres no. En l'època de l'hegemonia neoliberal més forta la memòria cooperativa no té valor. Per què? Doncs perquè són uns elements, el cooperativisme obre d'aquella època, que no serveixen per res en el marc conceptual de l'hegemonia del capitalisme. Per què? Què passa? Que quan hi ha crisi i hi ha atur i l'estat del benestar se'l les prestacions socials estan en risc, les jubilacions, les baixes per amunt, etcètera, la, salut, la salut pública, tot això, el capitalisme fa una ofensiva per trinxar-ho, la gent diu, hòstia, què tenim? L'ajuda amb una altra vegada. O sigui, I aquí és quan, a partir de la necessitat, cognitivament es fa una operació, jo crec, de revaloritzar la memòria cooperativa. Dius, hòstia, això sí que és important. Clar, abans es llegir, els anys de la crisi permeten que es faci aquesta lectura. Per tant, la memòria cooperativa no és una memòria estàtica, és una memòria viva que apareix i desapareix en funció també dels contextos econòmics, polítics, de lluites socials. Les lluites socials, evidentment, doncs, revaloritzen la memòria cooperativa. Aleshores, nosaltres vam començar a fer aquesta tasca, després ens hem anat dedicant, gairebé professionalment, uns anys a elaborar tot aquesta, aquesta, aquest... a relaborar aquest coneixement que estava enterrat a Sants, a Poblenou, a la Barceloneta... I, d'alguna forma, la, doncs, hem anat ha sigut com una eina que li ha servit a grups per també actuar a l'actualitat. No? El llibre del, del Poble Nou va servir perquè el, doncs, generava tot un relat a la gent de la Flor de Maig, que estava recuperant la Flor de Maig. Recuperem la Flor de Maig, la campanya. Doncs, a la Barceloneta, d'alguna forma, també ha acompanyat la recuperació de l'antiga segle XX, la lluita pel segle XX, l'antiga cooperativa obrera. I, no és, una memòria, no és una recuperació historicista, no? al final, com que edifiques i descobreixes coses dius mitipira, sinó és una recuperació, una memòria política, també, de, eh, de construir un relat que legitimi la recuperació del patrimoni cooperatiu. i pia, que difícil no fer els nostres besavis i besàvies perquè ha d'estar mans privades o mans públiques i buit. Això ha de, de gestió cooperativa, de gestió comunitària. No? És nostre, és del barri. Per tant, dona molta força, jo ja crec que la lealtat ha donat molta, molta força en aquest procés. No? Creació de relat, legitimació del cooperativisme... També hem après com s'articulaven els barris en aquella època des del punt de vista de la socialitat, de la comunitat i des del punt de vista espacial. O sigui, ens ha canviat la forma de veure la política de nosaltres, no? perquè havíem, sempre havíem vist la història del moviment obrep una història de, cronològica de dates, de sindicats, de llimites, de revolucions que es guanyen, es perden, etc. I amb l'anàlisi de la memòria cooperativa que una, fem una, una, hem vist una, una història com geogràfica, per entendre'ns, una història especial de com el nivell obrer organitzava especialment les ciutats, que era una organització antidètica a la, a la producció capitalista de l'espai. No? Els barris, els territoris, el, es creen a la industrialització, les fàbriques, l'acarregament, el, el, els habitatges per a collons obrers, no? l'urbanisme, és una, un germà de so de la industrialització. Els nostres antics pobles es converteixen en ciutats perquè s'industrialitzen. No? I aquesta producció capitalista de l'espai genera unes contradiccions socials, és són el moviment obrer que també s'expressa especialment a la ciutat. I no només crea sindicats, sinó que crea ateneus racionalistes, crea cooperatives obreres de consum de producció, crea locals sindicals, escoles... És a dir, una altra geografia urbana aixecada per la gent. No? Això, jo crec que eh, també s'ha de recuperar. Llavors, aquesta producció cooperativa de l'espai ens ha servit també per començar a nosaltres a desenvolupar un model actual, no? que és el que nosaltres podem dir ecosistemes cooperatius locals. Per exemple, aquesta antiga esfera pública proletària, no? que diu el Chris Elham, doncs nosaltres estem replicant alguna manera, intuïtiament, no? amb l'ecosistema cooperatiu local. Quin paper juga aquí el, els diferents elements doncs, per exemple camp Batllor és un, un supernova d'aquest ecosistema cooperatiu una recuperació d'antic un patrimoni industrial l'autogestió d'aquest patrimoni industrial donc aquest espai de socialitat de cultura però també data també l'experiació econòmica a Campbelllló es fa concerts es fa eh, espais de criança però també està s'est produint de fer una impreta i arts gràfiques auto gestionades ja els drets de cervesa, la fusteria... És a dir, hi ha una recuperació de l'activitat econòmica des del punt de vista autogestionari, cooperatiu, o cooperatiu, fins i tot. No? Per tant, en aquest ecosistema cooperatiu local veiem com hi ha grans supernodes, com Can Barilló, ara la lleialtat, segurament amb la seva specificitat, molt més formativa, la lleialtat l'altre dia, anava no? a tarda, ja hi havia un fós grau, d'economia de socialera a baix, la, la troca que fan eh, l'advocació popular, en una sala, un curs de letra d'oprimido, sigui, una universitat popular, això era un antiga tan eurobre, també, no?, la, la paga de cultural. I després, aquest, en aquest ecosistema cooperatiu, també juguen un paper, evidentment, les cooperatives de treball i consum que s'han anat aixecant aquests anys, no?, doncs, nosaltres va ser divisible, suposo que som de l'ombrada dels 2005, etc., però després de la crisi han anat aixent moltes cooperatives de treball, de la cooperativa, des del Coyton, el Montseig, el Codemà, el Terrenes Cudella, la Comunitat Social... Una sèrie de cooperatives que, d'alguna forma, a diferència de la, de la situació que ens hem trobat nosaltres, sí que hi ha unes ganes d'estar de, eh, al servei de la comunitat, jo crec, d'alguna manera, o de d'intercuperar, o de fer mercat social, no? o d'entendre de, eh, que no estem perquè sigui un territori, sinó que som fruit d'aquest territori. No? i per també ens dàvem en aquest territori. Per tant, segurament la memòria cooperativa doncs ens ha servit per per aprendre el que van fer aquestes, aquestes experimentacions brutals per nosaltres, no? quantitatiu fins i tot, però també qualitatiu, no? la qüestió del treball, del consum, el mutualisme, la cultura, les polítiques socials autogestionades que practicaven, l'excursionisme, la vida quotidiana, l'apropiació social de l'espai, no? va dir, hòstia, és que les cooperatives de consum a sants quedaven per fer una excursió eren 900 no famílies. Hòstia, vam anar a la cooperativa i vinga, doncs no, d'aquesta dimensió d'apropiació del barri, de producció social del barri, jo crec que, que també l'hem recuperat. I ja estava ho deixaria aquí, però no sé, crec que és un, un procés que, que és molt bonic, la recuperació de la memòria cooperativa també és una... Nosaltres ens hem especialitzat mínimament, fem les rutes, fem els mapes, fem els llibres, exposicions... És a dir, és un camp de treball que pel centre d'estudis o la gent d'aquí de l'Hospitalet jo crec que, que pot ser un recorregut, un, un aprenentatge molt important i interessant, amb molts fruits, i que després, a nivell del teixit associatiu socioeconòmic del barri, jo crec que pot generar aquest relat global parla per l'impuls de la de cooperativisme, per l'autoorganització econòmica de les classes populars, que defensem i també per per legitimar, doncs, recuperar aquest patrimoni que, que és nostre. Bon doncs...